Він знав, що так і буде. За свій вік бачив багатьох людей і з Муською вибрав саме таку тактику, бо знав, вона не піде на зраду, навіть найменшу. Пожертвує собою, але не зрадить і підлості не зробить. Такими можна керувати як хочеш. Тактику обрав правильну. Хотів мати цю дівчину, матиме. Не знаю, навіщо вам це. А він знає, та їй ніколи не скаже. Нехай мучиться думкою, навіщо йому мати її за дружину. Не скаже. Музька мусить оголосити басистим, що виходить заміж. Але як маєте зробити? Її ж почнуть розпитувати. А що вона скаже? Що полюбила родімцева всім серцем? І хто в це повірить? Вона, Музька, яка, окрім університету і читалки, нічого не бачила, раптом закохалася в чоловіка, який років чи не на сорок старший від неї. Ага, так хтось і повірить. Та сказати якось треба. А бабуся? Як їй про це повідомити? Муська готувала вечерю і думала свою тяжку думку. Була така сумна, що Валерія, яка зайшла на кухню, одразу помітила цей настрій. Щось трапилося? спитала. Муська мовчала. Не хочеш говорити? Валерія не любила лізти в душу, та й розуміла, що в дівчини можуть бути якісь свої таємниці. Не хочу, тихо мовила Муська, але муситиму сказати. Згодом Валерія не розпитувала, вирішила почекати Коли сіли вечеряти, муська сказала Я виходжу заміж Якби серед хати розірвалася граната, вона б не справила такого ефекту, як мущені слова Смієшся? Не вірить пан Орест, але бачить сумні мущені очі і не знає, що казати далі Яка тому причина? Знаходиться Богдан Ніякої причини, просто йду заміж що? Пан Орест зривається зі стільця. Ти п'яна чи з глузду геть і сунулася? Хто твій обранець? Спокійно запитує Валерія і дивиться на Муську своїми вологими очима. Дівчина ковтає клубок сліз, що підкотив до горла, глибоко вдихає і мовить: «Родімцев!» "Хто хто?" не вірить своїм вухам старий професор. "Ти справді з глузду з'їхала?" знову спокійно запитує Валерія. «Може, перевчилася? Із читалки не вилазиш?» Із моїм глуздом усе гаразд, тепер уже мусчин голос твердий і впевнений. «То ти покохала тарантула?» – зі знущальною інтонацією спокійно промовляє Валерія, а пан Орест нервово ходить кімнатою, усе проривається щось сказати, але видно, що йому або бракує слів, або емоції випереджують думку. «Яке це має значення?» – сердиться дівчина. Покохала, не покохала, це вже мій клопіт. Чим він тебе так перелякав? Чим? Нарешті знаходить слова професор Басистий. То мій головний біль, не ваш. Я вирішила, то так і буде. Муська підводиться із-за столу і біжить у свою кімнату. Він її чимось шантажував, знову спокійно вирікає Валерія. Та це зрозуміло, але що ми можемо вдіяти? Це вже Богдан. «Нічого!» – із розпачем розводить руками пан Орест. «Ви навіть не уявляєте, наскільки ми нічого не можемо зробити. Він знищить не лише її. Боже, боже, боже, що нам робити?» «А нічого!» – Валерія сидить незворушна. «До кого підете скаржитися? І на що? На те, що огидний тарантул змушує виходити за нього ніжну невинну дівчину?» Професор дивиться на свою невістку і розуміє, що вона говорить чистісіньку і страшну правду. Вони з Богданом – два дужі чоловіки, нічого не можуть удіяти. Ото хіба вбити того мерзотника. Але за таке їх засудять до смертної кари. Нехай, із розпукою думає пан Орест. Я таки вб'ю його, таки вб'ю, мені байдуже. Мене засудять, розстріляють, байдуже. Дівчинка буде врятована. Та чи врятована? О, Господи! І не думайте, твердо каже Валерія, і в Ореста виникає підозра, що вона прочитала його думки. Навіть якщо ви щось зробите родімцеву, це не допоможе, лише може призвести до повної трагедії. Трагедія вже настала, бо хіба це заміжжя не трагедія? Ні, лише тяжка драма. Валерія дивиться на свекра, і той бачить у її очах розпач і гіркоту. Пан Орест стукає у двері музчиної кімнати і поневчасі заходить. Дівчинко, розкажи мені все, каже тихо. Що розказувати? Якщо такий тарантул кличе заміж, то відмовити йому може лише явний убивця себе й своїх рідних.